Get up, get up, get up, let's make love tonight Wake up, wake up, wake up, wake up, cause you do it right Baby, I got sick this morning oh, and... Gabon, entzule maiteak Gabon, Gabon melon. melon Bonota, zer da? Gabon, melon On gaude? Zer bertatu da? Gabon, estere da berriz ere Ze azkar pasatzen denaztia, jesu! Tita, astuguro pasatzen denaztia, gorengoan ere. Bai, oso azkar. Bai. Bai ba, eta hementxe gaituzut, eh? Gaurkoan berriz ere zuekin goxo rato honbat pasatzeko. Otsaren azpian. Bai ba, larru. Gorri. Jan. Jan. Bueno, eta irratxa joaz idanez, e, gu ementxe gaitu zute eta, larru eta gorri. Larri ez? E, larru eta gorri. <laughs> eta gu eskara ezer zuek horrez bat zaudete, beraz e, gurekin harremanetan jarri nahi izan gero. Entzun, entzun. Bidez braine ditugu zuen eta oietako bat e, gemelia dugu. Naizen askero, mezu bat idatzi, eta poesia, edo, eta, bueno, izutena bidali. larrugorrijan arroba gmail.com era. Hemen irratian izango du guaukera, ba, irakurtzeko, eta gainotzeko entzulekin konpartitzeko. Beste bide bat, eundazazpi.bi! Frekuenzia maritimua! <laughs> Beste bide bat, e, bueno, Gupada gago, Janjakun horrian bertan, laguzt aukera streaming bitartez, egu entzuteko. Entzun boteri izakatu, eta listo. Eta zerrakago jaunoa ba, Facebook, Facebooka sare sozialetan ere ba, udenez, eh Facebooken sartuta daka zutenok, eh larru gorritan Janjakun 107.2 FM izango dizute orrialdea. Reborritan jarrita aurketuko duzu. Alaxe da, atxengin zait eta gure lagun bilakatuta. Hasta la muerte. Forever, never. <laughs> eta azken bueno, kontakturako bidea, telefonoa duzu Telefonoarekin zuzenean gurekin jarri eta zuen nahiak, guri esan. Zenea gure telefonua? Bideratzi lau iru, iru bi, bi, bi, bi, bi, bost, bi, bi, bi, bi iru. お元気とりゃくいらっしゃいて Bizi gure kutxun Marvin Gaye, bere seksual jilin zendakuntza seksualarekin. Mukor izi du, dugu denontzako, zendakuntza sexuala izan ezagula, Gure korputz e, buru, harima eta dena, bihirtu adigila, bueno, usasontxua. Eta jarraian, e, bueno, beste emakumapurritu bat, lana del reiren, raida bestia. Eta baitugu gaur egin eta inbat notizi zuekin lekarraba Eta, bueno, humorez eta goxitasunez, ementsi zango gara zuekin. And my memories of them were the only things that sustained me. And my only real happy times. I was a sinner not a very popular one. I once had dreams of becoming a beautiful poet, but upon an unfortunate series of events, saw those dreams dashed and divided like a million stars in the night sky that I wished on over and over again, sparkling and broken. But I didn't really mind because I knew that it takes getting everything you ever wanted and then losing it to know what true freedom is. When the people I used to know found out what I've been doing, how I've been living, they asked me why, but there's no use in talking to people who have a home. They have no idea what it's like to seek safety in other people, for home to be wherever you lie your head. It's always an unusual girl. My mother told me I had a chameleon soul. No moral compass pointing to north. No fixed personality. Just an inner indecisiveness that was as wide and his wavering. <inaudible> and if i said i didn't plan for it to turn out this way i'd be lying because i was born to be the other woman who belonged to no one who belonged to everyone who had nothing who wanted everything with a fire for every experience and an obsession for freedom that terror to the point I couldn't even talk about. and pushed me to a nomadic point of madness that both dazzled and dizzied me. I'm daddy while I go on Singing blues has been getting old You can be my full time, baby, I look old Don't break me down Shhh! venga, adoraini kere, eh? La roborriyan e ondasazpi.b Absolutely Live fast, die young, be wild, and have fun. I believe in the country America used to be. I believe in the person I want to become. I believe in the freedom of the open world. And my motto is the same as ever. I believe in the kindness of strangers. And when I'm at war with myself, I ride. I just ride. Who are you? Are you in touch with all of your darkest fantasies? Have you created a life for yourself where you can experience them? I have. I am fucking crazy. zendetori ikustenen aitoren makomea I am free Arisen Ride a bestia ertikan eh bueno normetitikalortu no izan ezker lana del reiran Ride a bestia videoclipa nahiko interesantea Ride beraz da bidea ez Ridea gidatu edo gidatu edo nora bidea ez eh? bueno pues sintanizatuko zenuten gurekin Larro gorri jan entzaude eta oraingoan zuekin sil kiss from a rose but did and the So much a man can tell you, so much you can say You remain my power, my pleasure, my pain, baby To me you're like a grown that I can't deny Won't you tell me he's unhealthy, babe But did you know that when it snows My eyes become a alive and the light I wish can't be sick Ciao, Enzo lei dedicato a Vespidera. Suntzako muxu hondigat. I've been kissed by the roses of the grave. If I, I should I've been kissed by the roses. Rose. There is so much I can tell, me, so much I can say. My my pleasure, my pain To me you're like a grown addiction that I can't deny yeah. Now won't you tell me you're a healthy baby But did you know that when it's night My eyes become large and the light that you shine can't be seen duentzako, eta akaso guentzuten aituko dan mutil leder batentzako. Yeah. Oh my god, na, get the Gaur romantikona gaude, gaur romantikona gaude, oh. misedes, misedes. Bai, bai, bai, aurruko hastakin alderatuta, egia esan aurruko hastean jologorioz bizitu genuen. Jologorio, eh? jologorio, jologorio, jologorio. <laughs> Eta horkoan, xo oh, baina oh, oh, oh, horrendik ere, irratxai erdia, baina gehiago badugo horretik, beraz. Lassai, itzera te logeratuko bidean eta. Zuekin, de poliz, oh. lasikoaren. Every, every break you take. Zapolita, eta... Buenche, zuekin ere, notizijak. Horixe, notizijak, baintxe. Uh, El verano del 97. pizina hidugulako gorko gunaren alde Eta jarraitzen dugun ez? Aero Smithen, I wanna miss a think? No, I wanna miss a think, Stop. I don't wanna miss a thing. I don't wanna miss a thing. Ez tet galdu nahi, gauza bat ere ez. Muaka, muaka mole! Bueno eta bain zuekin notizien tartetxua, bai? Notizijak! not Bona, bueno, alaxe dio notizia bat e, aurreko astean... E, e, no izi zentzen au? E, Azarako geita sortzi, nateazan notizia bat. Berrian. Izerdiaren inguruan. Eta alaxe dio. Zurtuta etorri da Mikel Japoniatik, ahozabalik hango sexu industriaren eskaintzarekin, bereziki hiperpornoteka erraldoien arrakastarekin. Ohiko homen da gizonek lanetik etxerako bidean pare bat ordu pornoteka horietan ematea. Gurean, garaibatean, txikiteoan eta gaur egun jotasu kiroldegian aritzen diren bezela. Bera eta enpresatik joandago beste hiru lagunak ere eraman eiz zituzten pornoaren meka horietako batera eta ez estela sinistekoa aukeren eta espezialitateen emana. Txundigarriak direla datuak. Adibidez, BPG-ren bata dela sexu industria eta bikote egonkorren 160 eta 170ek ez dutela elkarren artean sexu harremanik izaten. Ain joztu? Gizonezkoek nekatuegi sentitzen direlako beste inorekin gozatzeko. Lampe tuegia begitatzen zaiela. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hori guztia benetan hain harrigarria zaion erantzundio mirarik. Berak antzeko panorama ikusten duela hemen. Banatu zenetik internet egin zaiole gizonekin ligatzeko bide bakar tez eta bideoxatez izan dituela ordutik ia sexu harreman guztiak. Larruz larru berriz hiru aldiz baino ez, eta iruretan gaizki sentitu dela fin pornoetako plastikozko aktore usaingabeen manera eta imintzioak eskatu dizkiotelako. Pampiña aragitua balitz bezala. Izerdiak ondo sortzen diela, esanez, Alde egin nahi azkenekoak egia da, gara jauetan e, krisi ekonomikoa dela eta asko diote baina afektibo emozioen krisi edo maigainan jarri barko genuke e, batera eta egia da, intimitateari akaso geroz eta beldurram diagoa diogula eta horrelako notizia ba, zera, pues, e, azpimarratu egiten du errealitatearen parte bat Zemen larrugorri zaudela, benedazko afektoak, maitasunak, emozioak bizitzera gombidatu nahi zaitugu. Azkenean, ezbait gaude bakarrik eta besteari esker naiz eta niri esker zuzara. Thank <music> you. kina remaretan jarri nai ezkero gogorazi nahi dizuegu bidetariko bide bat gmail duzuela eskuragarri eta alada laruborriyan@gmail.com eta hementxe hementxe zaude programaren erdia dagoeneko pasadugu baina orain konektatu tu bazara ere ongi etorria egundazte7.fn hemen yan zaude Donostiako Euskal Euskal, Euskal Irrati Librean Eta metxe larru gorritxenen arte bat izango du zuekin, eta pixka bat e, sexual herria liburuaren bueno, oparitxiki txikidako bat, bueno, zuei, emango dizugu. Itziar zigak egindako liburu puxka honetan, e, momentu onkegarri pilua daude, momentu bikain eta iluminatuak ere bai. Eta batez ere bueno, bere energia da hemen nabaritzen da. Bere emakumetasun hori edo. Eta horixe oraintxe zeekin elkarreantzuko da ona. horrela xidio pasarte batek. Etze guen nahikoa lehoi, erroman. Ezak ati niongo dudarik, kristin zikintasun horrek, sekta infame horrek, gaurregun gobernatzen gaituen horrek, miseria sexuala gure gor gorpuzetan eh, inskribitu zuela. Mekauen dios, nola ez da leoia di neikoa erroban. Odola bizitzen zait. Gorrotoz. Olako gozta mesaten astena izenean. Graxiana, barrenetxiko graxiana inbokatzeko gogoa etortzen zait. Zogarra mordiko akrearreko erreginia izan zena. Eta biok batera, elizak erretzera jateko gogo ematen dit. Sexua beti zanumen da prokrea edo Zirako. Eta poterearen batrakuntza legitimo horietan noski betiz ere etere seksualak direnean. Hori izan da seksualitatearen, seksuaren, elburua eta bidea. Borumat, eh, ematen zuen honek, gizarte honetan, eh, mandatu izan den... Eh, daomina tua izan dena sigloetan eta mendietan zehar. Immundizia sexual guztiaren e, arduraduna, malastiaren, misoginiaren, homofobiaren, feminizidioaren eta violentziaren e, iturri. Emakumeen eta arraroak direne eh inguratzen etuztenak. Horxeloteizak e, esan zuen bere garaian euskaldun orok deram, deramala berren urteko apaiza beren barrean, gure barnean. Eta metafora bikaino horrek e, parre arazten dit, parre egin arazten dit. Eta nola ez trestezia izugarri bat ere bai. Berren urteko apais nola da posible horrelako goza Ranzio, kastratzaile, rigido, akartonatu eta groteskoa. Ziarrek dio, bera bat datorrala hota izarekin. Kolonizaziorik okerrena, handiena eta mingarriena errit, erribezela, ez dela ez Espainia edo Frantzia izan. Baizik eta gurutze puta. edo be esan, bi estatu imperialistak e, izan ziren gurutzea iportiz hartu nezantzegur denak, azkenitzak niriak. Asko saiatu ziren inkisidore ferviente hoiek eta antibaskoak deitzen direnak, torturatuak eta asasinoak egiten e, pirinoen bi aldeetan. Inkisizoa Berdin izan zen, inkosizia, feminizida, klasista, reakzionaria eta bomitagarria izan zen alderdi guztietan. Baina hemen, misio bat izan zuen. Herri baten, errestentziarekin akabatzea eta baita bere identitatearekin ere. Horregatik eta oso puta nahizelako, asko zorratzen nau, hain barrera sartu digutela gurutzea. Sekxofobia eta bustikeria, mojigateria esaten du, anti dira. Eta horrelaxe, esan da gustora gelditu da. Momentu honetan, bi lider Mapuche, etorri zaizkio burura, Veronika Uilipan, eta Relmu Nanku. Irunean izan ziren beraiek, Orain den bat, eta elkarazketa du egintzituen itziarrek. Bereiek komuntatzen zuten, batxismoa, bere aien komunitateetan, e, bueno, konbatitzen zutela. Um, eta hau nola egiten zuten, ba, gizunezkoei erakutsiz identitate maputxean, seksismoak ez dela esititzen. Gainera, bere kosmobizioak, beraie duten kosmobizioak ez ditu jerarkizatzen ez femeninoa, ez maskulinoa. Eta narbaitek elkarketa honetan galdu zuten beraiei. Baina kolonista tailiek ez ziren izan bakarrak, ez? Ez ziren matxismo ekarri zuten erantzule bakarrak, ez? Eta Beronikak erantzun zion hori gutxiengoa da atzuetan komenzitzeko bali izaten dugu guri eta. Emakume honen inteligentziak emozionatu egin zuen itziar etaten du ezxe dela ostietarako. Eta aipatzen du eraaliezagun estrategia maputxea. Foliatzeari ez berdin konezaatuak izan, Horra eur, oteizarekin egindako analogo hori ez. Apais barruak, gure barnean, apais hori dugula. Hargaitu zen beraz horretara. Eta amatxitiz agudu bateken ataki bat izaten dugunean, misio batekin, misio batekin harri zen bere buruan. Eta etzuen amatxitiz agudori jarraitu gura eta bertan erakizuen feminismo euskalduna reputifikatzea repornifikatzea eta reseksualizatzea -re yeah. hey. hey. Mentsi, musikarekin bat bagoaz itzi hartzigaren itzak Zuekin zabalduz, beraz esan dugu, berak elburu bat eukizuela, elburu batekin zela berriz ere iruinera, eta hori xe repotifikatzea, repornifikatzea eta reseksualizatzea izan zen. Bai, Femin, feminismo uskalduna. Eta elburu horrekin, batera, elburu horretara bat, bat, batzea lortu duten gerrilla, edo zorren gerrilla, berak esaten dionez, medeak erakundea da. Medeak mugimendua. Eta azkenean, sexual herria liburua, hemen bertan dio, behar horretatik sortu dela. Desproposito horretatik. Desproposito horrengatik, eta desproposito horretarako sortu da. Liburu ederrao. Eta... Estrategia map map maputxea dela dio erre hori, hau da erre putifikatze hori e, Badio itziarrek ez dela ez historialaria ez antropologa eta ez da ere esperta kulturala, euskal kulturan eta ez du ez du berau izanai ere bera nahiago du, fabulatu konspiratu, berotu eta ekintzarie eman ekintzariekin Eta hori da pasarte txiki-txiki bat liburu gainero honetatik. Hainbat gauza daude zuekin elkarnatu nahiko honetuzkenak liburu honetan agertzen direnak. Eta pixkanaka, bueno, gauzatxo batzuk zuekin elkarnatzen joan gogara ideian agusiak. Eta, eta hori xe, ea zuek e, liburu hau irakurtzera animatzen zareten. Hakine izan ezkera nondikan lortu, baduzue txarapartara partara aukera. Eta bertan itziar zigaren diburua bilatu. Eta bertak argutuko zua, sexual herria. Eta goratu, ben inguruan, bueno, seksual inguruan zerbait komendatu nahi izan ezkero, gurekin arremanetan zaitezkete emailia idatzi dezakezute, larrugorretan arroba gemail.comera, telefonoz dezakezute oraintzi bertan ere bai, bederatzi labiru, irubi, Bi bost, bi irura, eta baita ere baduzue Facebook rialdea, larro borritian idatzi eta bertara urketuko gaituzue. Zuek nahi zuen guztia bertan gurekin zabaltzeko. Zuen istorioak, zuen anekdotak, zuen dudak, zuen iritziak, zuen guztoko abestiak. Seksualitatearen alor desberdinetako mila gauza, gurekin elekarantzeko, libre zarete. Eta gukemen, libreki zabalduko dugu beste guztien gana. Gintakon erratian 10 eta 20 ematera doazenean Eta orain txezuekin, bueno, ekoitugu sexologiako iztegeiko, itz batzuek, bueno, zuekin zabaltzeko. Eta aneko, bueno, hauza interesgarria dira, ikasteko, eta baita ere, bueno, dibertegarriak ere bai. Eta zuei galera bat zabaltzen dizugu. Zertara, usai, nola osaitzen du aluak? A <laughs> qué coño güele el baina bueno, esaten dute urtika guk beste modu batera esango dugu. Mm -hmm. Zea raiotara arraiotara, du. Aluak, sea lutara, osaitzen du aluak. Eta zakil batek? Sea zakiletara, osaitzen du zakil batek. <laughs> usaila, usaila diagunen txarra eta ona kategoriak ere burura tortzen zaizkigu. Hori da. Eta txarrata honaren barnean nola gaude gu oituak, e, edo prekontzebituak, edo kondizionatuak, baldintzatuak. Ona eta txarrori juzgatzera. Zerbait sexia usai gabeko zerbait da? Ha? Edo ez? Edo gure usain propioak, usain propio ezaten jarraitu beharko luketea? Eta gure txirria lavanda usaiabaldin badauka? Ha? Ah? <risa> <risa> <risa> que txitxi huele a kanela! eta seksuologiako hiztegi bikainaren hitzak badoaz. Hiztegi ja. Eta gaur euskeran eguna dugunez, e, sexu ere euskeraz nahi dugu. Bai. Zaki eta horretarako hontse unibertsitatean Donosteko Uniber psikologia fakultatetik e, ateratzen hiztegiaren e, berri, engiztu egu. Eta bai, hitzaurrea zekin konpartituko dugu pixkat. <tutun> <B> <tutun> <tutun> bueno, eta Elaia dio ta bat, eh? Estik ez. Elaia dio hitzaurreak Iztegi hau seksologiako adituen eta izkuntza larien arteko elkarlan el eren baitzada, eta bi helburu nagusi izan ditu. <laughs> Seksologian euskaraz erabiltzen den terminologia zehazteko eta sistematizatzeko biharari erantzutea, eta bestetik, alorrari dagozkion termiak ikuspegi seksologiko batetik definitzea. Oh yeah! Oh yeah, hor bai? Eta, bueno... Itzak nahi du bere esaraikin. Bai, ezta. Venga, va. Entzituko ez si, gara. Leheniko ikusibarte iztegea unola da villen, eh? Hala. <risa> <risa> vale. Ederkia, segea. Pedraazta. Pete, pe, pe. Perekin ez iko gara hor. Eta hori ez, euskeraz, horren ganako seksu grina duena. Pedrazta. Egin gurezake behar badazuk e, e, definizio esan, eta egu kasmatzen dugun zaitz den. Aha, okei. Okay, behar badaz? Jolasa. Jolasa den ontzago. Zandaretan eta behemailako animalietan gertatzen denu galtzen mota. Organismo berriak sortzen dira gametoak elkartu gabe. Zer da? Pentsatu. Mm, Pentsatu. <tusurra> Ugalketa asexuala. Oso ondo, asmatu duzun ontzako. Bai, baina, guke mendikan ezituko asmakizun. No? Oie, entzun hm? Beste bat. <gülüyor> Gure horri aldean, edo idatzi nahi izan ezkero, idatzi. Honek, bueno, martxartuko balu, hasta lehek eta sortu halko genuke, zan izango bat ere idei atxerra. Listo, otopatuet. Bota, bauaz. Bisexu kromosoma ezberdin. Hau da, heterokromosomak dituena. Ugaztun heterogametoak dira, ekizi. Emeak berriz, homogametikoak. XX ekiz. Bueno. <risa> <risa> Zer da? Eterogametikoa da. Ez dut du lertzen. Osa, nola iztegi bat. <risa> iztegi <baten. risa> Etero gametikoa nahi du esan, gama berrekoak direla, hau da, xx. Baina ikusi, Esategu Eta ematen maten Ezen du. Zendegoas matu definizio beran nitsa esate ma dugo. Gametikora, jo marko gineke hor izan da, gura Bueno, eta azkeneko agurkoz. <laughs> <laughs> Bagoaz. Txasuna! <risa> uh, badu. Badu. ikusten Horrik dut bat, osa ona. Zain. Oh, ja, junta. Junta, junta. Ario. Ario. Benga. <risa> Eta... Badu. <risa> Eskintza guztatzen. <risa> Eta azkena, sexu harremanetarako ezintasuna. Sakilatendetzeko naiztenten mantentzeko edo hasia aizuritzeko ezintasunari deitu izan zaioala. Badira zenbaiti mota. Iko eundi, koito egiteko ezintasuna. I erigendi, sakilatendetzeko ezintasuna. I generandi, emaitzeko ezintasuna. Amaitseko ezintasuna antzutasunaren sinonimoa i anatomikoa ugal organoen akats fisikoen ondorioa i atonikoa funzio neuromuskulararen asaldu baten ondoria eta ezintasun funtzionala oinarri psikologikoa duena zer da <tusurren> Bai, oso ondo! Oso ondo mutiok, ok, da, bai, pista esan temen ditugu. Androginomaiteok. Iba, iba, iba. Impotentzia da. Tata, tata, tata. Hori impotentzia seksualari dago kogunean. Beste impotentzia ere eraitzen da, beste zeintzu batzuetan, baina. Horixe gure zea eta beste bat, beste bat ekin joan galgara. Azkeneko, ha? Ahoaz. Bizkararen beko aldean dauden bi masa haragitxuetariko bakoitza. Gantzez eta gluteo giarrez eratuak. Gantza. Bidez. Zer da? Oso ondo! Oso ondo! Ipur mazaila. Ipur di mazaila. Ah, ah, ah, katxete! Iepa. Eta bueno, hemen txen. Gaurko iztegiaren txanda, euskeraz ere seksua nahi degulako. Gaur euskaraz, bai, bihar, ere bai. Oie. Eta hori xe genuen, iztei seksola itz batzuk ikasitugu gorkoan ere, eta horre honan beste batzuk izango ditugu. Bai ba, eta zuen e, iztegi propioa sortu nahi bat ere bai, zergatikanez, larru gorritan, espazio duzute. Eta zuen, hitz itz horiek guri bidali, eta guk esango dut bida, pusi purmasaia, ez dakit non, horrela esaten dute. Hala da, bai, katzetillo, eh? Hori da, eta iztegi batez aparte, pusi iztegi alternatibo bat, ere, sortu guna eh? kale iztegia. Aha, osondo iruditzen taitu. Hor barnean badaude, badaude, milaka miliak da, itz, itz larundapiko horriko iztegi bat bada, eta, baina da ere, beti daude, pues, era eral kolokiela batean, kalean geratzen direnak, eta inoiz iztegi iratzea ez diren hitzak, Beraz, proposamena zahaldu izueu. Baiba. Zara eskratzena. <truzio> <truzio> Eta orainzuekin abesti ederra izango dugu, ea bertan agertzen den, eta honekin, eta kanela usaiarekin. Abesti hau e, bizkaiako Mujeres Imperfektaz taldeak atela du. Erderaz dago, baina tira, merezidu. Ekin? Tueguelo bien. Me huele el chichi a canela, inexplicable suceso. Por más que me lo lave, no se va el olor a mi sexo. Y me huele el chichi a canela, yeah. uh -huh. me huele el chichi a canela, me uh huele el uh chichi a canela. Me huele el chichi a canela a yeah. Me huele el coño a natilla yeah. Señores publicistas No me vengan con morcillas Porque me huele el chichi, chichi a canela, canela. Uh! Me huele el chichi a canela oh, yeah. Me huele el chichi A canela mm. wow. Osondo uh! La torrenaster arte Ondo izan sexu asko sexualxual healing, healing sex Eta gure apaiza geratu da dira urrun urrun urrun urrun Gogoratu ez foattzea kolonizatzearen parekide dela Plazera ondia izan da zuekin e, gaurkoan berriz ere gotea, larru eta gorri oso pozik zuekin berriz ere eta kasaurrengo astelenean ongoara berriz. Ziur. Ziur. Eta asko maite aitu zegula, muixu handi bat asteona pasa zazue eta ondo pasa zubilan hemen kampo no danadalakoan mui zorikatu bat eta la constita la imari kasu askorik ez eh? la constita la construccion y la inmaculada atra por culo cristianismo y, y todo apaizeta denaka por aguas en la rajochera ke zurrecuchi eta gozen benetan bizitzera askatasunez eta pasioz maitasunez chao <risa>